Моя робота в нашій справі не завага. Я до вас не за тим, а офіційно. Деякі важливі дані і міркування. Записуйте. Джеффрі не телефонує. Що з Сарою? Хтось без угаву тиснув кнопку дзвінка. Анатолій Зірка занурилася у хвойну піну. А вже не стало сил пропускати через себе чужий біль і чужу тривогу. Не хотілося ні про що думати. Лиш одного бажалося. Не займайте мене, і я вас не чіпатиму. У двері гупало. Варіат якийсь. Вилізла з ванни, по-західньому, не змиваючи піни. Напнула на мокре тіло халата, а вступила в капці. Прочинила двері. Олег Ткач, тележурналіст. Сусіда. Старко, ну ти й спиш. А чого не питаєш? А що як злодюга на льотчик? Ти є таким. Поїсти чогось маєш? Бо геть охляв. А де твої? На дачі. Ходи на кухню. Скинь мешти у мене чисто. Зірка закрутила мокру голову рушником, випустила з ванни воду. З жалем дивилася, як осідає і потроху зникає у вирі отвору зеленкувата пахуча хвойна піна. З кухні почувся грюкіт. — Ти живий? — крикнула зірка. — З'ясовую. Повагалася, чи одягтися? — передумала. — Нагодують цього. І в бамбетіль. Згадалося татове слівце, що означало «широке ліжко». Олег гукнув з кухні. «Я і на тебе зготував. Фірмову страву називається «Акин Джамбул Джабаєв» або ж «Декада української культури в Москві». «Що в тебе побачив?» Проте й заспівав на пательні. «Мій внесок». Олег показав велетенського солоного огірка. Отакецький огірчище. Я тебе і так нагодую. А ти? Я не хочу. Мусиш. Ти вже тінь. Невже комусь подобайся? Зірка нахромила золотавий шматочок з гірки, спорудженої Олегом на тарелі. Смачно. «А що тут?» «Все, що в твоєму холодильнику. Слова мої, музика народна. Я увімкну ящик, ге?» Батьки Олега і Зірки приятелювали. Хоча Орко Симчич був запеклим пацифістом, а Василь Ткач не менш запеклим офіцером. Вони зазнайомилися на якійсь вечірці у військовому училищі де працювала зівчина мама, а згодом і тато – креслярем. Орест перемальовував таємні електросхеми на величезні клейончасті рулони з дерев'яними штапиками. А Клава перетягала тих рулонів з аудиторії до аудиторії тонни, аж стався сколіоз. Маленький телевізор на холодильнику заговорив. «Зроби тихіше. Хочу показати». Я розпочав нове розслідування «Злочин проти дітей». Після викличної енергійної заставки Олег Ткач з екрану піднесено мову. Я звертаюся до тих, кому не байдужа правда, хто не купується на міражі в пустелі і не хоче чути тотальну брехню. З вами в ефірі програма «А як насправді» і її ведучий Олег Ткач. Як тобі нова заставка? Якби ще я пам'ятала стару? Ти єдина в Україні не дивися мою програму. Кривдно. Начальство оскригоче зубами, але тримає на каналі. Бо в мене рейтинги зашкалюють. Як у серіалів. Пам'ятаєш моє розслідування так званої справи футбольних фанатів? Ні. Хоч би вже мовчала. У день програми, коли я пообіцяв назвати всі імена, у Вінниці і Дніпропетровську вирубали світло. Люд завалив телебачення скаргами.